Anul 1840, Cazinoul Sper. Perechile se rotesc eleganță pe oglinda lucitoare a parchetului. Candelabrele aruncă valuri de lumină. Șampania aristocratică. Și berea burgheză se de o deopotrivă de înspumată la mesele din Doji, în vreme ce, printre râsete, șoapte și melancolice oferte se strecoară comentarii însuplețime. Doamne, doamne ce <laughs> Și tu începi... N-aveți decât un singur subiect, Strauss și ar Strauss, de parcă ar fi, doamne, iartă în persoană. Chiar și este împăratul Valtălui. Louise, te poftesc să renunți la asemenea comparației, mai ales cu să ofițe pe aici și să nu te mai văd dansând, ai auzit? Tata, Pange, Pange, pintelegător. Domnișoara dansează? Eu? Da, adică nu. Tata, dai voi? Dar firește, domnule locotenent. cu plăcere Mulțumesc, ultimul dan s-ai auzit mai pomenit Înainte un blaholer, acum un blaval suride. Moda, hanzi, moda. Viața e un dans, și dansul e viață. Cine a mai spus și baza colia asta? Iohan Strauss! Iarăși! Nu se mai poate vorbi nimic fără să auzi Iohan Strauss. Sal! plata, plecăm! Moda, hanzi, lui se dansează. Când se termină balsa, ne ridicăm. Ne-am înțeles? Da, Hansi. Facem pauză, domnilor. Facem pauză. Să mi se aducă o bere. Da, domnule Stra. Ați pregătit-o foarte bine, da. mă Aveți și un plic. Ah, de la Laner. Dar mm -hmm. ce mai vrea? Tu v în cabina dumneavoastră. Da, da. Și domnișoara Emilia? Nu știu, n-am văzut o asta seară. Bine, mă duc acum. Iohann! Emilia! Iohann! Emilia, am crezut că nu mai e bine. E miezul nopții, dragul meu. Mai când câteva avansuri și gata, putem pleca. Și acasă îmi te așteaptă? Am tot timpul să ajung ajungi acasă. Bine, Iohann, te duci în cabină? Mă așteaptă Lanner, dar termin repede cu el. A început să mă cam sâcă. că câteva clipe și sunt altă. Aștept! Bună seara! Lucânți astăzi, Iosef! Ba când? Nu vezi! Știi bine la ce mă refer? Și tu știi bine răspunsul. Contractul meu a luat sfârșit. Și nu l-au prelungit? Nu. Și cred că știi și de ce. Sunt niște proști. Tu ești un muzicant bun, ladă! Mulțumesc, de polițescă! Că totuși nu atât de bun ca să cânt împreună cu tigii Iar încet Ți-am spus doar de atâtea ori că venise vremea să-mi câștigă independența Și vezi foarte bine că nu pot să mă plâng de public Și nici despre partea contractelor Da? Numai că ar trebui să-ți amintești măcar din când în când Cine te-a făcut iubit de public, Ioan? N-am negat niciodată recunoștința pe care s-o dar Asta nu mă obliguia. Nu, nu, e vorba de obligații, Iohan. E vorba de viața mea de artist. E vorba de ceea ce pândește pe orice artist, dacă nu suntem solidari între noi. Cât timp există gloria? Păi, da, da, cât timp există gloria, Johan. Păi, nu știu, mă tășduiesc că veșnic. S-o urez din toată inima. Dar n-ar să te gândești uneori la mine. Am fost regele valsurilor, știu foarte bine. Sunt gata să mă gândesc, Iosef. Vrei bani? Bani? O Era exact jignirea care îmi mai trebuia. Da. De deci ce-o așa? Știi foarte bine că... Eu... Știu eu, știu. Îmi pare rău că am mai venit. Noapte bun. Iosef! Iosef. Ai uitat partitura asta? E pentru tine, Leofan. Noapte bună. Valsul Romantici trebuie să mai cânți câteva danse. Sunt obosit. Vreau să plecăm Or să poți din nou. Și scrie. mâine o să mă aclame și mai tare. <gândeștere> pe <dupeule> pregătit. <gândeștere> no, plecați, domnule Strauss. Comunică domnului Amon că orchestra e liberă. Mâine după amiază îi aștept pe toți la mine pentru repetiții. Dar nu auziți, domnule Strauss? Lasă-i să strige! Le face bine! Noapte bună! Noapte bună, domnule Strauss! Bună dimineața, domnule Strauss! Bună dimineața, domnule A Atât de matinat! M-am gândit că e mai bine acum. Noaptea s-a terminat mai devreme cu orchestra și... Și... Soțul meu? A plecat. Cred că va mai întârzia. Să Ați făcut foarte bine, Căciun. Așa, ne e treaz. Puteți începe. Da, da. Poftiți, domnule. Șani! Șani! Da, mamă! A venit domnul Laun pentru lecție. Bună dimineața! Bună dimineața, șani! Data ar e Așa cred. Atunci începe. Unde e piana, mamă? Nu este la. Nu, a pune la Atunci să fac acolo e soba, după ușe. acolo îi contrabasul, <laughs> mama. Cam dezordine la noi, domnule Amor. Da, avut. da. Băieții au făcut aseară o mică orchestră. Și până să strâng eu... Orchestre. Da. Chani, și anii? și Eduard. Și uh Eduard, -huh. la cinci ani? Îi place să vată soba. Cred că nu scapă nici el de muzică. Dumnezeule! Și domnul Strauss, care nici nu vrea să audă. v auzi până la urmă. Am găsit. Era aici pe caretă. Începem, domnule Amon? Da, firește. He, te asculți Ani? Dar cum începe pentru Dumnezeu? Cum ne era băuta? Ah, știu, știu, știu, știu. În oglindă, capul pe spate, corpul drept, ținuta mândră. Ca tatăl dumitare. mut o oglinda. dă mi n n n n n n n n n n n n n n n n n n n mai n Până atunci, doamna Strauss, mă rugat să-i cântul ultimul dumneavoastră val. Da. Și băieții? N-au plecat la școală? E... Școala e după masa tată. Așa e, da, uitasem. O oră cam matinală pentru concert. De ce mă așteptai? N-am înțeles bine ora repetiției pe care ne ați transmis oasă noapte când ați plecat. Ce... La 3 ca de obicei. Da. La revedere, Amon. Doamnă? La revedere, Amon. La revedere, Amon. Cam ciudate aceste vizite ale domnului Amon Și întotdeauna băieții par foarte interesați de prezența lui. Bine, dar este cel mai bun muzicant din orchestra ta, Ioan. Și băieților le place foarte mult. Băieților nu trebuie să le placă nimic în legătură cu muzica. Dar sunt fii tăi. Tocmai de ce? Tată, eu așa mult să. Nu te-am întrebat, Shani Da? Lasă-mă acum. Trebuie să mă odihnesc Da, tată. Să fie liniște s -a Da, da, da. Ce mai e și asta? Eduard, închipuiește-ți, se strie în picioare pe scaunul de la pian și... și... el a început. Da. Am să încui pianul, am să sparg instrumentele. Ce am mai spus o tatăl? Au talent. Talent. Au ca să cânte în fiecare noapte la casino ca un sclav. Ca să umble toată tinerița din local în local, ca mine. Tu ai putea să tezești drumul lor. Firește, am să-l netezesc, dar nu așa cum îți închip în tu, Ana. Am vorbit cu rectorul politehnicie. Anul viitor îl poate primi pe șani. Nu sunt curios să-ți aud părerea Șani. Am terminat. Au trecut doi ani. Gloria primului Iohan se minține, dar publicul așteaptă noi și noi lucrări ale împăratului Valsului, iar imaginația lui se istovește treptat. <truzări> Charlie îmi o poză de-a de la școală și... Și puțin vă pasă că eu în timpul ăsta lucrez. Ioan, dar nu mi-ai spus niciodată că te supără zgomotul meu. Ați fi putut să obăluiți? m aș supărat întotdeauna. Dar ai lucrat totuși foarte bine. Cred că nu e cazul să dau tot eu să o păteală cum am lucrat și cum lucrez, dar este clar că aici nu mai pot să mă ocup de creație. Va trebui să-mi caut un alt loc pentru lucruri. Dacă vrei... Va fi liniște, Iohan. Sunt plămurit în această privință. La revedere! Iohan! Dacă vine domnul Haslinger, comunică că am să-i dau valsul mâine. Sau spune că sunt bolnav sau tot ce vrei. Dar poate să mai încerci, Iohan. Hmm. Și ce spuneai că ți-a răspuns profesorul? Ce? Ce are tata Nu încește mult în ultima vreme Eu obosit Și de aceea vine acasă mai târziu Iosef mai Voi nu aveți dreptul să judecați pe ta. Dar nici cer de tine mă. E un artist Un mare artist Știu și sunt mm. mândru Deci sunt. sunt Altfel de oameni voi trebuie să însălțește. Și noi vom fi artiști. dar nu ne vom bucura niciodată de Nici eu nu am fost Poate da mai târziu. Te duci târ la lumânare? duc să deschid. A deschisă, Vlad! Cum mă, venit? Cum ai venit? Cum Tatăl a zis că vă-l spunem că e volanță tot ce vrem. Eduard! A, omagire mele, doamne Strauss. Bună ziua, doamnele Facunde. nu știu ce spune. Știți, sătul meu... Trebuia să-mi lase un vals, doamnele Ștrauz. Nădejdiți că l-a lăsat la dumneavoastră. Tocmai, valsul acesta... Ah, soțul dumneavoastră este un om de aur. Dar de ce m fi chinuind atât în ultima vreme? mi peste putință, să înțeleg. Alerg după un vals de o săptămână. Înainte de dacă te 3 pe seară. Și acum? E oposită. Da, menat. da, nu mă îndoiesc de asta, doamnă, și îl plâng. Zău, credeți-mă. Dar ce să fac? Are un contract cu mine. nu îl respectă, nu pot să respect nici eu. Mi-a spus că mâine îl va scrie, sigur. Doamne, Dumnezeule, așadar, nu l-a scris! Tipografia așteaptă, Doamne, Strauss! Știți ce înseamnă asta! Ce mă fac, Dumnezeule, eu? Ce mă fac? L-a scris, domnule Nu mai că n-am făcut să-l scrie. Așa! slava slavă Domne! Ca da, m-a rugat pe mine să-l transcriu. Da, unde Acum să-l văd. E, nu, nu am terminat. Da, unde e ciorna? Să văd melodia. E, pot să văd când eu. Iosip. Ești camp pentru domnul Hatman. Poftit. Nu, nu aici, mai departe de fier. Așa. Excelent. Excelent. Admirabil Bravo tinele, când slăpiam Foarte bine, nici n-aș fi crezut Hai, Iosif, să trascriem Eu am și început În două minute, domnule Haslinger! Ca să vedeți, doamnă, ștau ce înseamnă gura lui. Se vorbea că i-a secat inspirația Că valsurile încep să semene Unul cu altul Și când colo, câtă tinerețe Câtă originalitate În rezolvarea temei Ștrau să e Da E inepuizabil, domnule Haslinger. E gata. Pot fi oh, Și ce copii? Am să-l felicit pe domnul Citovas. Nu. Vă rog, domnule Haslinger, e mai bine să-mi comentez. Da, am zborat omagile mele. Doamna. La revedere, băieți. La revedere. Eduard! Ce-ți-a spus tata? Nicia că n-am putut să scriu altul. <laughs> e bună. Hai <laughs> copii. Mare pocinog ați făcut! Ei, ce va spune tatăl vostru? Că n zisem cum se chinuia din dimineața cu tema aceea și era doar atât de simplu. Nu-i așa, Iosef? Simplu. Să vedem ce e o ieși acum. <fie> Iar încep. De ce nu-mi vezi și tu să dansezi fanze? De ce Eu vals niciodată. Dar mie îmi permiteți? Dacă tata... Da, Firește, domnule Locotenent. De ce, domnule Locotenent, vă voi fi ginere în curând? Și la nunta a când Nu, da. nu, te rog, te rog, până aici. Hai, lui, Ce s-a întâmplat? Și a spus ceva domnului Strau și văd că a oprit imediat orchestra. Hai să vedem și noi. Da. Când? Azi dimineață. Când mi-s după dumneavoastră, dar nu va a găsit cineva. Concertul a luat sfârșit. Oh. Toată lumea să pleci! Oh. Iohann, ce s-a întâmplat? A murit l-anăr. Da? Oh! meu, era de așteptat, să ducea rău. Era bolnă. Dar tu... Lasă-mă, Emilia. Te rog. Ce-i cu tine, Ioan? Nu știu. O să-mi tracă. lasă Nu aveți nici știre despre zără, Dumneamu? De nu. A plecat singur. Credeam că a venit acasă. Nu. De data asta, Noi am târzi, mai mă călcăt. Ne-am obișnuit cu asta, mamă. Roze! Foc! Fii liniștită, mamă. Totul va fi bine. Hai să vezi. Facem lecția, Dumneamu. Facem. Dașa ne-am. Avem văzutat. I-a Capul de spate, copul drept, Să-ți Iohan. Am venit de mult. Și îmi închipuiam că bunătatea ești la mijloc. Am. E atât de talentat. Și Iosef are talent. Și Eduard. <sus> și Laner a avut. Și ce ai ieșit din asta? Ce ai ieșit, Amon? Nu uitește de Iohan, te rog. Am și motive. În casa asta se ne tot ceea ce vreau eu. Și schimi se spune numai atât. Liniștește-te! Liniștește-te! Privește liniștit cum se calcă în picioare hotărârile, cum proprii fii sunt pregătiți pentru pierzanie! Pierzanie, eu? Un talent ca al tău este pierzanie? Gloria ta... Să nu mă aud de gloria dar! Și tu și Emilia... Emilia... Toată lumea m-a îmbolnăvit cu gloria asta! Preferam gloria de a fi avut un loc mai bun în propria mea familie! Și eu, Iohann... Ce vrei să spui? Tu, ha, așadar, tot mine mi se face proces, când ar trebui să vă fac eu bo. În copiii noștri, Iohan, cineva trebuie să se ocupe de cea mai sfântă misiune, aceea de a ajuta să-și găsească drumul pe care ei îl doresc. N-ai făcut-o tu, am să fac eu. Așa. Hm. Shani, da. tu știi că eu am hotărât să faci politehnica și apoi să intri la banc. Tată, ta, ta, ta. Și ce ai de gând? Am talentat. acela care... Am aflat, nu mă interesează. Te întreb, ce ai de gând? Tată, trebuie să mă spun să dată. Chiar asta și fac. Seriosul meu, Iosef. Principalul meu judecător. Iohan, cum vorbești? Toți mă judecați aici, în casa asta. Mai există și o altă casă? De... Știi foarte bine, Ala. Două case sunt prea mult pentru un singur om. De azi înainte va exista una singură. Amon, un... după masa aceasta, nu mai revetăm mai La mai Ne vom vedea la casino. Asta este tot. Maistre. Tată. Tată, tată, Poate ai să înțelegi odată. dată. Șani. Nu înțeleg. Nu, nu fel, voi să mă vedeți, mă găsiți la șterul. La revedere! Tată, uite! mama mi-a cumpărat o vioară! Au presoar? Da, eu știu. Haide, arătă-i domnul Iamăl, ce vioară frumoasă! Muzica Trecură din nou ani de muncă încordată, neistovită. Iohan fiul pornise cu toată hotărârea pe drumul muzicii. Răzează mai clar vocea treia, sale. Așa. Acordul mai lung. Nu grăbi. Așa, așa, majestos. Foarte bine. Nu spuneți nimic, Maestre Dreisler. Mă gândesc la tine, piciule. Încă trei ani și aș putea să scot din tine un mare organism. Ești cel mai bun elev pe care l-am avut predat. Mulțumesc, Maestre. Dar. Știu ce vrei să spui. Trei ani e mult. Nu-i așa? Da. Trebuie să-mi întrețin familia. Acum că tata... Știu. Dar e în joc viitorul tău, șani băieții. Gândește-te. Viitorul meu... Ce cânti acolo? Mercați mai Cântam așa, la întâmplare. Continuă. Dar maestre. E un ordin. Sunt profesorul un tac. Fie. V-am spus, mai, nu trebuia Atât ce nu trebuia? Vocea sângei nu se desfinte Vals la orgă, asta e nemaipomenit Da, da, cum vi s-a părut? Ești pierdut, tinere, pierdut Pierdut? Pierdut pentru fugile și coralurile mele Ești un s adevărat, sani Da, maică Simt asta în fiecare clipă Năteșteți că nu v-am dezamăgit Dezamăgit? O clipă tine Diploma asta te aștepta de mult Ar trebuie să te mai aștepți 3 ani Dar dacă tu ai ales cofti -mi. iau, ia ta. Maestre. Mult noroc, Piciule. Și dacă ai să mă vezi odată la cazinoul unde vei cânta, să știi că n-am venit să dansez. Valsul e prea repede pentru vârsta mea. Maestre, cum să vă mulțumesc? Hai, hai, hai, fugi acasă. Văd că ești nerăbdător. Și dacă ai să-ți amintești de orga mea, nu mă ocoli. Nicio dată, maestre. Nicio <us> Subite! Ce, Pe. Ce Diploma de la domnul Drecla. Iohan Strauss a absolvit cu bine cursurile de orge. Dragă mamă, te felicit, mamă. Mult noroc și ani. Mulțumesc, bătrâne! Așa ai spui tu. Mui scare mai puțin cu trei ani decât tine. Dar, în schimb, este de trei ori mai serios. Auzi, Mult noroc și ani. Zi mai bine! Domnule Iohar, Strauss Junior, sună și mai ceremonios, nu? Nu. Asta mi-aduce prea mult aminte de tată. E și? Ce-i cu asta? Tu nu trebuie să moștenești, Gloria, nimănui. Trebuie să ți-o faci singur. Auzi la el. Parcă și fi împăratul în persoană. Iosef, e meu un Strauss și trebuie să știe. Și tu, la fel. Iosef s-a răzgândit a douăsprezecea Renunță la muzică definitiv! lasă lasă-l și tu-mi face, Spune adevărul, mamă. M-am gândit mult. Șani strălucește. Eu n-am avut când să iau lecții cu domnul Mamă. Tata ne pânde. Dar poți lua lecții acum, eu zic. E prea târziu acum. nu Dar tot unde ai mai apărut piciule. De ce nu-ți faci lecțiile, Edvar? Ei le fac! Dar să știți că Iorgesc vă păcălește. Ce toți acolo? Se voită că nu poate să se apuce de muzică și mm. medicea astea. <gri> Eduard, hey, cum îndrăznești? Le-a găsit superna lui! Ta? Eduard, dă-mi notele, imediat! Notele dau! Eduard! Ne Eduard! Se găsați cu copii! Acum nu mai ai pe unde fugi. Dă-le Eduard! Șanie! Atenție! opra! Șanie! Șanie! Tu ai să mine dai! Nu, nu, nu. nu! Mai fii control, Iorgesc. Nu spune mama mereu că eu sunt fratele tău mai mare? Șoane, dar dacă ți-le ce... Cine-i șeful familiei, mama? Eh, l-am dat gata? Eh, ia să vedem acum. Ei, da știi că nu rău? Mai las un Ia Iată, uite cu ce se ocupă domnul ofițer, care nu se pricepe la muzică. Alceva? A te omului, că nu te mănânci. Aici mai trebuie ideea pentru ca să te poți întoarce la retene. Așa ceva. Stare! <fie> nu deloc. Cum ai tenta? Foarte bine. Și de aici, vin din nou la refren. Foarte simplu. Și e o porcă strașnică. Ce mai e și asta? <laughs> Eduard. E prea mare arcușă pentru el și când mi fițica Dar știi că nu era nici așa? Bravo, băie. Mă știu, pe din afară și Iosef mai vrea să mă bat. Lasă, vezi tu. Din mm. aici Iosef. <laughs> Ascultă, -l. Închipuiți mult, multe viori când polca ca asta mm. și tot timpul Îți dai seama ce efect ar avea? O to polca de... Johann Strauss Junior. Ce toți fai acolo? Dar tu ai găsit efect. Și to continuare. Tu ai închegat. Prostule, totul e prima melodie. Dar dacă nu-i tu sfârșitul... nu vă mai certați. to polca de Johann și Iosef Strauss. Mamă! Traf. Ești minunată! Și eu? N-am fost eu cu piciorul! Încă puțină răbdare, Eduard. e la timpul lui. Eu, o, magiile mele, maestre Strauss He, ați adus ceva noutăți? Noutăți? Nu pot scoate mereu noutăți din vene Elasă, nu-i nimic Firește, sunteți obosit E explicabil Doar nu o arde tipografia Dacă nu vă scoate mâine un vas de Johann Strauss Senior Senior? <laughs> Aveți copii minunați, maestre Strauss Cred că sunteți mândru de ei Desigur. Cel mai mare deputează la cazenoul Lumaier, nu-i așa? Nu, nu, nu știam. <laughs> Mâine se va afla în toată Viena. <laughs> Am avut eu grijă. Dumneata. Îmi <laughs> aduce aminte de tinereța dumneavoastră. Atunci, lană. <laughs> Istoria se repetă uneori, nu-i așa? O să vedeți. <laughs> se întâmplă? Pentru public, mamă. Domnul Hasslinger spune că fără asta nu se poate. Strauss contra Strauss? Dar de ce trebuia? Nu e vina noastră. E vorba mai degrabă de merit. Și e meritul... Doamnă Strauss! Doamnă Strauss! Bună ziua! Bună ziua! Ah, bună ziua și voi sunteți. Bună ziua, Shani. Bună ziua, bună ziua, Ce ziceți de succes? Succes? Vin de la Domaier. Se vând ceva bilet? Dacă se vând, <gântu> -se>, se bate lumea pentru un bilet. Auz, mamă, ai văzut de ce minun în stare Haslinger, mamă. Nu, Haslinger, tu și <fie> Am crezut că cel puțin acum se a cu straus. Se învechise, nu mai era la modă și, poftim, acum a răsărit un fiu. Ah, și ce fiu? Dar tu de unde știi? L-ai văzut odată? Oh, toată lumea spune. nu e așa, capitane? Da, mamă soacră. Poftim, el îți zice mama soacră și tu mereu capitane. Ei, tu n-am mai bine așa. N-așa Privi, ai intrat pe scenă. v-am spus, nu v-am eu. Un înger, un înger. Domnule Amon, ai venit și dumneata? Nu cânti asta seara? Dar crezi că mai veni cineva azi la sperl? Și tata? Nu știu. Hai, începe, Shani. Lumea așteaptă. Maestră, Strauss, ați venit să vă vedeți rivalul? Nu rivalul, domnule Haslinger. Fiul. Johan, plângi? Nu, Emilia. Nu va trebuia să fii aici. Va trebuia. Am vrut să văd cu ochii mei ăștia mi-o prie. Trebuia... Trebuia... Ai văzut acolo? Hai să mergem. Nu! Trebuie să mergem. Sunt toți aici, te vorbește. de... -a, de -a. v mai văzut, maestrii, să-i dumneavoastră. Să mergem. Ai spus că sunt numai câteva minute și... Valsul dumneavoastră. Auziți, maestrii. Da? Amor, Aut. Ai dreptate, Emir. El... Să mergem. Cazinoul Domaier, perechile se rotesc cu eleganță pe oglinda lucitoare a parchei. Candelabele aruncă valuri de lumină. Champania aristocratică și berea burgheză se revarsă deopotrivă de înspumată la mesele vinloși. Totul părea aidoma ca altă dată, pe timpul gloriei primului Johann Strauss. <laughs> Poate... Nu visea, o se vede, când e am crezut niciodată o că am să văd și si eu să este dansurile astea târziu. dar știi ce vine, dar se. Zauar, vorbesc serios. Zâmb, parcă e fi capitanul. Știu că ca... nu e chiar așa de aurit și apleasă mai târziu, <laughs> știu. Priveste, priveste ce dansează copiii noștri. Luisi. De ce te uiți mereu spre scenă? Ce se pare, dragă. Ascultă Ritmul muzicii. Ascultă-l privind spre mine. E un ordine? Delicat. Am înținut, domnule capitan. <laughs> Straus s-a sărbătorit toată noaptea, iar a doua zi... <lipă> Începem repetiția, domnilor. O clipă, o clipă, domnule Straus. Vreau să vă arăt ziarele. Ați văzut ce scriu? Nu. Noapte bună, Laner. Bună seara, Ștraus, tată. Bună dimineața, Ștraus, fiule. Ha, <lipă> ha, ce da. spui? Asta o să facă ocolul colul <lipă> ha, am văzut, domnule Haslinger. Vă mulțumesc că v-ați deranjat. Vroiam tocmai să încep repetiția. Mă rog, că ca și tatăl dumitale. Dar nu-i nimic. Ai vorbit cu el? Cu cine? Cu tatăl dumitale. Nu l-am mai văzut. E aici. Te așteaptă în gabină. Tata? Da. Zicea că. Iosef, tata e aici. Cine mă cu dute. Mă iertați, domnul. Da, da, da. citat încă pentru aseară, șani și mai ales nu ți-am mulțumit. Să mulțumesc? Pentru ce? Pentru că mi-ai cântat valsul. De ce ai făcut-o, Pentru că e un vals frumos. Așa. <laughs> Îți mulțumesc pentru compliment. Pe vremuri eram mai obișnuit cu el, dar de la voi nu le-am auzit niciodată. Nu le a ascultat niciodată, tată. Te-am admirat cu toții. Te-am iubit. Te iubim. Da, tată, te rog, nu plânge. O să înțelegi voi vreodată de ce m-am purtat așa. De ce am vrut să vă apăr de o soartă care odată te acopere cu aur și de sute de ori cu noroi. N-ai crezut în noi, tată. No. Eu te-am înțeles și n-am visat decât un singur lucru. S -ajung să ajung să-ți-o dovedesc. Să-ți-o -o dovedim. Dumnezeu, da. da. da. Cred că el mă va judeca mai puțin blând. Mai blând decât te judești tu în să-ți minte cum îmi spuneai să discutăm serios? Așa e, Josef? Da, tată. Să discutăm serios. Spune-mi, Shani, ai nevoie de un violonist destul de bun în orchestra ta? Orchestra e completă. Violonistul se numește Johann Strauss Senior. Tata! Nu, nu se poate. Nu poți să-mi propui așa ceva. Sufiuul tău... Nu are importanță. Tu, în orchestra mea, nu, n-am putea cânta cu tine în orchestră decât dacă ai fi tu șeful ei. E, și iată, deci că suntem sortiți să rămânem separați. Știi bine că acum nu mai pot fi șeful tău, pentru că tu valorezi mai mult decât mine. Nu, da. Da, da, șan, da. N-am dreptate, Iosef. Nu-i pot Firește, dragul meu. Dar chiar așa fiind, publicul are nevoie și de tine, tată. Putem rămâne independenți. Independenți? Așa i-am spus eu lui Lanăr, când era tot într-o cabină casă. E vorba de obligații, Johan. E vorba de viața mea de artist. E vorba de ceea ce gândește pe orice artist, dacă nu suntem solidari între noi. Cât timp există gloria? Dar cât timp există gloria, Ioan? Nu știu. Nădejdez? Să vește. Să urez din toată inima, dar n-ar strica să te gândești neorci la mine. Am fost regele valmii. Parte bine. Sunt gata să mă gândesc eu. Vrei bani? Bani? O mană. Era exact jignirea care mai trebuia. De deci ce o înțelegi așa? Știi foarte bine că te Nu Știu eu. Știu. Îmi pare rău că am mai venit. Noapte bună. N-am ascultat de nimeni. De nimeni. Tată. Întoarce-te acasă. E prea târziu acum, Iosef. Te rugăm. Te rugăm noi toți. Te roagă, mamă. Iosef. Tu poți să plângi? N-aș fi crezut. Nici eu n-am crezut despre tine, tată. Iosef. Pe cine e lăsat la pupitru când ai venit în pace? Pe Spunea Spuneau în glumă că vor să fie dirijat și de Eduard. Te pomenești căpiciul... Eduard! Hai, da! <laughs> Abia ajunge cu capul la pupitrul. Nu v-am lăsat pe niciunul din voi să deveniți muzicanți? Ați devenit... Toți trei. Eduard! edward O Scenă familială, cam tardivă, dar frumoasă. Unificați orchestra sau familia? Unificăm numele familiei, domnule Haslinger. Eu l-am unificat de mult. Am adăugat numai un cuvânt. Fiul, cu litere mari și rește. De acum înainte, vă rog să scrieți cu litere mici. johan Iosef, Edward. Ia de desubt cu litere de-o schioapă, Strauss.